Некін зозла Фотографував квіти Над стодолою. Вона йшла додому Виткою стежкою, Що гадючилась в лозняках Понад берегом. Вже меркло, навіть очей-душні кольори літа Притомилися і одразу поблякли. Знітились. Верби зеленіли вже не для людського ока, А для себе, Щоб бува, не забути в досвіта Зазеленіти знову. Чорнильно-синє небо набрякло сіруватою чорнизною і скидалось на виворіт кожуха, обіплетеного золотавими реп'яхами перших зірок. Рясний на крап чомацького шляху, здавалось, ворушився як слід вітрянки на обличчі добродяки, коли Марія усміхається. Світ оповивався таємничим чаром вечора, у якому ліниво погупував бубон німого Федя. Скверещало молоде пташа Шамшавили мляві комиші на кволій воді. Зверескували п'яні гості на весіллі тонкопряді. Рипучо постогнували жаби в осокових заростях. Над водою вився оксамитовий туманчик, який, як кошеня, що весь день вигрівалось на сонці. Катерина була трішки хмільною, чи ж багато треба хворій жінці, яка все життя гидувала вогненною, Тротизною, навіть коли її невідступно силували, вона лише бредливо пригублювала, і в її душі владарювала хистка гарячковита добрякуватість, котра непомітно виссала з неї і чорну никону образу, і весільне сум'яття, як кров із подряпинки на пальці, багаторічно виснажлива зосередженість на тому, що коїться в її внутрішньому світі. Постійне оберігання цього світу від стороннього ока, від житейських спокус, недремне читування за спалахами та згасаннями своїх настроїв, майже Равликова лякливість її серця від грубого дотику чи його слова, чи неоковирного співчуття. Все це привчило Катерину до прощальної забудьковатості всього того, що не вкладається в її малювання. Обличчя Чураївни, яка приснилася їй у молодості, вона пам'ятала краще, ніж обличчя Ганні Тонкопряд, на яку дивилася сьогодні чи не весь день. Її цікавила лише та правда, якої краще не вигадаєш. У решті ж випадків вона покладалась на щедру плодючість своєї фантазії, якій вірила більше, ніж собі самій. Коли вона малювала картоплю, щойно вигоблену з окропу для натюрморту сніданок, перевела цілий мішок полтавки, Понайдались То тоді і кури, і коза, і басаврюк, і никонів в кулака. А картопля на малюнку не виходила, хоч пробі кричи. І зненацька, сахка, пахуча, аж надріснута від нестерпної ласки вогню картоплина явилася їй тоді, коли Катрія аж до запаворочення хотіла їсти. Весь день перуче шмаття біля ставка. Тоді вона покинула на призволяще мокру білизну. Задихана вбігла у свою тісну кімнатину, і поки сонце зайшло за хату, полумисок звареної картоплі стояв на столі у центрі на натюрморту. Картопля була така справжня, що Катерина аж злякалась, чи не мав в хаті басаврюка, і він може кіхцями розкрябати полотно. Зараз вона йшла з весілля, каючись, що і собі день, який могла пробути із соняшником та із ним. Могла б супокійно розважливо походити думкою по своєму житті, навіть по світі, бо любила в неділю відвідати своїх знайомих добродіїв у Києві. Могла б якусь годину погостювати у перечуленого, аж світиться кімната від його присутності, запобігливого, аж незручної від його невідступної уваги. Чи не дме, чи крісло зручне, чи кімнатні чопанці не тиснуть, чи цукерки солодкі, чи пряник не твердий, чи чай не прохолог поета Павла Григоровича. Отак в уяві навідати його. Для неї радість не менша, ніж від справжнього гостювання, бо там, у Києві, вона довго ходитиме біля течиненого будинку, лякливо цілитиметься в гудзичок дзвінка, палиці її тримтітиме від хвилювання, довго витиратиме підушви черевиків обволову ганчірку біля маленького поріжка, поки Павло Григорович усадовить їм, яке крісло під розлогим олеандром. Вона вже буде змучена, як після гектара прополиних буряків. Не влад відповідатиме на його запитання, Питиме мене солоджений чай, хоч вазочка Супром стоїть перед нею, їстиме вишневе варення з кісточками, хто зна, куди ті кісточки випльовувати. Трішки заспокоїться лише тоді, коли Павло Григорович стануть розглядати її нову картину, яку вона принесла під пахвою в білому полотняному мішечку. Тоді поет забудуть про саму Катрю. А довго сидітимуть на впосіпках перед її квітами. Про щось тихо говоритимуть самі з собою. Їхня дружина шпинках ходитимуть по хаті, нечутно прибиратимуть зі столу.